які він у час своєї позиції в семі втримував і цій організації помагав. Аделаїда З Мельборна ми поїхали на кілька днів до Аделаїди, столиці штату Південної Австралії. Людко Білик і я заквартирували в панства кіналів. Мирон, активний в церковних і громадських організаціях, не згадуючи про братство дивізійників, колишній голова краєвої управи був одним із засновників кредитівки, членом Комітету будови пам'ятника борцям за волю України, який спільно збудували всі ветеранські організації. За жертовність він і його дружина Міля отримали благостовення папи Павла VI. П'ятниця – поїздка по винарній долині. Долина славна винами, які продукує німецька колонія, що тут поселилась вже давно. Оглянули церкви, кредитову спілку, дві католицькі церкви, народний дім і місто. Не обминули в центрі міста і казино. Я виграв у гру Кено 4 долари. Субота, 31 березня. Товариський вечір у готелі, на якому я промовляв на весело. Тут зняли відео для майбутніх поколінь. Наступного дня публічна доповідь про... Шандрука і творення «Уна» – колісник, і виставка емблем – куціль. На товариському вечорі Ярослав Ліщинський, знаменитий бас, член славного хору полонених «Бурлака», «Октету» і «Квартету», прочитав дуже цікаве оповідання, базоване не на незвичайному справжньому епізоді з життя його товариша з хору Любомира Гладишевського. Щоб така подія не пропала безслідно Приїхавши з гімназії на вакації у село Любко одного вечора ліг у ліжко і заснув Прокинувся не в ліжко, а ніби в якомусь скориті чи човні Пливе, чує сумний спів і зрозумів Його несуть у труні на цвинтар Він з переляку хоче крикнути Губи не вирушаться Хоче підняти руку Рука, мов прикута, але він не здається. З великим зусиллям суває руку з грудей, помаленьку посуває її до стінки труни і палець за пальцем дряпається вгору, щоб тільки досягти верха труни. Врешті мізинцем зачеплюється за верхній край дошки і, сконцентрувавши всю духовну та фізичну силу летаргічного сну, висуває руку з труни. Рука безсило звисає і падає. На лису голову одного з тих, що несуть трону. Той заверещав не своїм голосом, кинув трону, утікає. За ним розбіглася вся процесія. Залишилася при ньому тільки його мати. На щастя, в цьому селі віко на троні з молодими мерцями забивали лише над могилою. Носить з собою посвідку про власну смерть із початкою сільради і підписом лікаря, яку показував у війську і полоні, немов доводив, що він – ходячий мрець. Ка'єрнс і Брізбен. Бути в Римі і бачити папу вважалось остаточною метою туриста. Так само ми мали останню нагоду побачити природне диво Австралії – великий бар'єрний риф завдовжки 2300 кілометрів. Це місце, де живуть унікальні тварини, яких не знайти в жодному іншому місці. І ми полетіли. У понеділок волочились по містечку Каєрнс без мети цікавості. Потім попливли кораблем до бар'єрного рифу, сіли на підводний човен і оглядали крізь вікна те, що можна було побачити під водою. Небагато. Сміливіші могли з корабля поплавати в океані, і до них належав Любко Галуга, а ми втрьох подивляли його плавальний стиль. О 12.04 полетіли до Брізбена, штат Крінсленд, тут під тропічний клімат. У Брізбені живе особлива сім'я Люся і Роман Павлишини. Люся теоретично домогосподарка, але на практиці знає все, що треба і коли. Дуже гарна і інтересна жінка. Приїхали вони до її матері, яка емігрувала до Австралії ще перед війною. Мабуть, перша українка в Бріздені – Роман-архітектор, який перший з українців здобув найвищу посаду в Міністерстві публічних робіт уряду штату деп'юті-міністер, тобто не обраний, а призначений адміністратор міністерства. Він також очолює українську громаду і активний в інших організаціях. Їхній син Марко теж унікально здібний. Студіював математику, перекинувся на німецьку мову і здобув докторат в Німеччині, а закінчив україністикою. Тепер керівник слов'янської кафедри в Мельбурнському університеті. Роман повів нас в околицю і на плантацію ананасів. «Голд кост – золоте побережжя». Це далеко за містом найкраща туристична місцевість над океаном. Пляжі, готелі, інші зручності головним чином для японських туристів, які полюбили Австралію. Запросило нас панство повлишених сюди на вечерю до казино. По вечері я програв 5 доларів на рулетці. 5 доларів в очко з комп'ютеризованою машиною. У п'ятницю оглядали місто Пішли на службу Божу за померлих, яка відправляється кожної п'ятниці. У суботу я прочитав доповідь про генерала Шандрука, про воєнних злочинців і про враження від зустрічей з культурними діячами, яким тепер дозволено їхати з України в діаспору. Наприклад, поетам Івана Відрачу, Дмитрові Павличку, Ліні Костенко, кінематографістові Юрію Іллєнку та іншим. В еру горбачовської гласності і перебудови вони чулися вільнішими, ніж перед тим, і ці зустрічі були емоційні.